Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Durrali Péter van a vonalban. Figyelj, ez most már egy olyan beszélgetés, mint amiről beszéltem neked, még készültem, de, de rövidesen lesz olyan, hogy tessék mondani, duran duron mi van a világban, mert egész egyszerűen olyan mértékben elfáradok, hogy, hogy olyan vagyok, mint amikor, hát még azt mondja az ember, tud, még a vizsgát, hogy egy nap kellett volna, holott pontosan nem egy nap kellett volna, hanem egy nappal hamarabb kellett volna abba hajni, mert az embernek összefolyik az egész. Ismered ezt? Ismerem, ismerem. Istenem, már nem tudom, hogy ez hogyan fog működni, mert uh, te vagy a kérdező szakember. Én ezt értem, de figyelj, Péter, te, ha rárakod a gazdaságra vagy a pénzügyi világra a kezedet, akkor azért nagyjából érzed azt, hogy mi az, ami abból téged érdekel, nem? Csak uh -huh. akkor miért nem indulsz ki abból, hogy ami téged érdekel, lehet, hogy másokat is érdekel? El vagy tőle szokva. Igen. Nem vagy hozzá szokva. Ügyféltalálkozó. éség? Az ilyen kis előadás lesz, ügyféltalálkozó, csak az nekem PowerPoint prezentáció. Azt kérdezem tőled, hogy tegnap belebotlottam ebbe a Szécsényi bank történetbe, és azt kérdezem tőled, hogy a Szécsényi bank története megére egy misét, vagy nem? Tehát szó lett többről, mint arról, ami a hvg.hu-n olvasható volt? Na, akkor nem olvastam. hogy a... Történet, lényegtel, az a, az a kérdés, hogy szó e többről annál, mint ami egyébként most a Széchenyi bank környékén tapasztalható. Szerintem... Ha, ha úgy igazán látnánk, hogy mi történt, bár biztos nem látjuk, ez egy ilyen kis magyar valóság. Jó, de ezt kérdezem tőled, hogy amennyiben kis magyar valóság, akkor légy szíves mondd meg, hogy mennyiben van benne, mint csebben a tenger. Hát ugye van egyfajta preferált vállalkozói kör, amelyben ugye a Széchenyi Banknak a tulajdonosa is tartozik, Magyarországon preferált, többségi tulajdonosa, Um, és azt tűnik, hogy azért, mert preferálja az állam, sőt, ugye még... Ez a preferálás, ez miben áll? Milyen olyan jogosítványa van, ami neked és nekem nincs? Hát például, például csak a tulajdonos miatt írták át azt a törvényt, ami az államadósság kezeléssel kapcsolatos személyi feltétele. Nevezetesen ez arról szól, hogy ő neki lehet tulajdon része bankban, és közben lehet ilyen funkciója, jól beszélek? Igen, yes, pontosan, pontosan. Illetve, illetve ez a hirtelen egyik pillanatra a másikra kétszeresére emeli az állam a tőkét a hogy Hogy úgy kicsit csak hogy jó legyen. Ez egy piackonform történet, és ha nem piackonform történet, tehát még nem a jelenben tartunk, hanem a múltban, akkor miről szól? Nehéz meghúzni, hogy mi a piackonform és mi nem. Tehát, hogy, hogy egy bajban levő pénzintézetet az állam, nem ott tartunk, azt kérdezem, hogy amikor létrejön az a törvényi szabályozás, amely kivételt tesz lehetővé, akkor egyébként a gazdasági világ mondja azt, hogy milyen érdekes ez a biziló, ez repülni is tud. Tehát, hogyha, nagyon -nagyon, tehát nincsen egészen éles határ van, hogy mi a piackon, mi a nem. Tehát ez egy ilyen, ez egy... Mindenki jelzönteti, hogy hol van a határ. Én azt gondolom, hogy nem. És ez, ez megint ugye azt a fajta... Intézményi rendszerről mond egy, állít ki egy bizonyítványt, vagy mondja el, hogy milyen, amilyen intézményi rendszerben a magyar társadalom, illetve a magyar gazdaság és a magyar politika működik. Ezek Az azok a fajta húzások a hatalom birtokosai és gyakorlói részéről, nevezhetjük őket elitnek, azok most nem, nem tudom, orbán gondolok, hanem úgy, úgy általában úgy Magyarországon, amely, a, aki a hatalom közülébe körül, vagy ilyen, ilyen gazdasági, bármilyen szempontból elitnek számít, olyan húzások, amit, amit azt látjuk, hogy, hogy gazdaságilag és társadalmi igazán sikeres országok nem szoktak megcsinálni. Maga az az ember, aki egyébként ezt a kettőséget megéri, ő ezt sejtjük-e, hogy miért igényli, miközben se te, se én nem vagyunk töröcske István? Egy... Egy vállalkozóban, egy olyan típusú vállalkozóban, mint akár is István, de általában beszéltünk bármilyen fajta vállalkozókról, akik, akik nyughatatlanok, és, és, és állandóan csinálni akarják, és, és még többet, és még jobban, és még inkább. A, a, azt hiszem, hogy aki, akiben ilyen ambíciók vannak, azok, azok szeretnék, ezt, amit csinálnak, azt, azt mindenhoz csinálni, és minél inkább, is. Értem, elfogadom a válaszodat. Azt kérdezem tőled, más oldalról közelítve ezt a kettőséget, hogyha te egy etikai bizottságnak vagy a tagja, amely etikai bizottság összeférhetetlen dolgokkal foglalkozik, nem pedig azzal, hogy önmagában valami etikus-e vagy sem, mert ami etikátlan, az még önmagában nem biztos, hogy összeférhetetlen. Ebben egyetértünk, ugye? Uh -huh. Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy valaki fő tulajdonos és az államadóság kezelő központnak a vezetője, ez pénzügyileg ha létezne ilyen grémium kimondaná-e, annak te volnál a vezetője egy összeférhetetlenséget vagy ez nem etikus vagy akár etikus, de több verzió van etikus és összeférhető etikátlan, de nem összeférhetetlen és itt tovább, és itt tovább, hadd ne mondjam el az összes variáns a fáradtságomra való tekintettel a te szemedben, hogyha neked ez minősítő lehetőséged lenne, mi lenne ez a minősítés? A vérminősítésben ez nem, nem. Tehát ez nem etikus, és nem összeférhető. Az összeférhetetlenség abban a pénzügyi szférában, ahol te kiismered magad, és én nem, hol érhető tetten, hol enged ez valakinek, legyen az Töröcske István, te vagy én, ha valaki ebbe a helyzetbe kell olyan plusz jogosítványt, ami egyébként a pénzügyi világon belül nem szerencsés, vagy kifejezetten szerencsétlen. Egyáltalán nem biztos, hogy bármifajta fajta meg nem engedett információ áramlás történik a két intézmény között. De fennáll a lehetősége? De fennáll a lehetősége, és ezért ne felejtsük el, hogy az államadóság kezelőnek a, a, a jellegéből adódóan olyan, olyan stratégiai szempontból fontos döntésekre és a döntések előkészítésére lát rá, amit... amit amit nem szerencsés összekapcsolni ilyen személyi hidakkal egy, hát azt mondjuk, hogy egy tisztán üzleti vállalkozás. Te nem vagy a bankszövetség tagja. Azt kérdezem tőled, hogy te egyébként, azt kérdezem, hogy amit te most az előbb megfogalmaztál, az egyébként szerinted evidencia-e, vagy ehhez nagyon nagy, nagy A kérdés alapvetően arra vonatkozik, hogy amennyiben te ezt az ha ez egy megfelelő kifejezést megfogalmaztad, vajon én, ha elmerülnék a Google keresőben, találnék-e bármilyen pénzügyi szakembert, aki egyébként az elmúlt x évben azt mondta, hogy ez a két dolog nem szerencsés? Biztos, hogy találnának, biztos, hogy találnának, és aki azt mondaná, hogy ezzel nem kell foglalkozni. De maga a bankszektor, ahova egyébként tartozik, ez az ember ő illetve tartozik a bankja vajon maga a bankszféra ezügyben megszólalt el, mert azt gondolom, hogy annak azért központi jelentősége volna szerintem nem szólhat meg, de mindenki felhúzta a szemlődökét annak idején és mindenki nyugtázta, hogy akkor ebben az országban most már ez is megszöpénye ez egyébként a szemfelhúzás nem volt több annál, mint hogy ez egyébként egyetért, nem egyetért, de a tudomásul vételel azonos tudomásul, vett, tudomásul vette mindenki mert nagyon sok minden tudomásul vett Uh, vagy füstölgött vagy nem füstölget. ez ugye összefüggésben közvetlenül nincs de közvetve azzal, hogy amikor a bank igényelte, akkor megjelent benne az állam tehát megszűnt magánbanknak banknak lenni ez mennyiben minősített eset? Nem tudom, hogy mik voltak a tőke a követelményei, és azt se tudom, hogy az állam miképpen szól bele a banknak a működésébe. De egyáltalán az, hogy amikor valakinek meg kell emelni a tőkéjét, akkor nem a Duronelli mondja azt, hogy figyelj, hazamegyek és kiveszem a szekrényből, hanem én vagyok, és azt mondom, hogy én államként szeretnék megjelenni, azért az megint egy minősített eset, azért a Duronelli és az állam, a fiala és az állam között nem mennyiségű különbség van. Igen, ez egy jó kérdés, hogy, hogy miért ott emelt ha, ha nem volt rá szüksége, nem volt szüksége, akkor miért ott emeltőkét. Miért nem volt egyfajta, majd ilyen, mondjuk azt, hogy pályáztatás, abban az értelemben, hogy valamelyik pénzintézet fog -e ellátni olyan államilag preferált feladatokat, ami miatt állami tőkére ö, tarthat igényt, illetve, hogyha az állam tőkét emelt benne egy évvel ezelőtt, akkor az adófizetők pénzén, akkor az adó pénzét uh, uh, miért nem óvta úgy, hogy felelős gazdálkodásra kényszerítse a bankot. Vannak nem... idén a bankszövetség vajon ezzel kapcsolatban felteltett volna a kérdés, nem teltett volna fel, felteltett volna és feltett, felteltett volna, de nem tett föl? Nem vagyok része ennek az uh, intézménynek, a bankszövetségnek. Uh, nem tudom, hogy akár informálisan, akár formálisan ezzel kapcsolatban volt a bármitfajta kérdés, hogy észrevétel de felkeltett volna. De neked, mint pénzügyi szakértőnek szemet szúrt? Természetesen, ez nekem szemed szúrt. Elnézést, én ha egyébként de. egy olyan pénzintézet lennék, amelynek szüksége van pénzre, és jönne az állam, akkor nekem egyébként ebben segítőkezet kéne látnom, vagy azt kéne mondanom, hogy inkább a Duronnellitől kérek, mert ez az állam az előbb-utóbb engem el akar foglalni, és ha bár kéz valójában olyan lesz, mint aki bakottart, és aztán jön valaki, aki átlök rajta. Ez nagyon fontos, amit én ezzel kapcsolatban most megfogalmazok, azt én nem bármifajta pénzügyi szakértőként fogalmazom meg. Én egy, egy csak szimplán adófizetőként, illetve valakiként, akinek van egyfajta erkölcsi keret, amiben gondolkodik, és amit, amit szívesen lát. És az én kereteimben ez túllép egy ilyen dolog. Különösen azután, tehát hogy most valami miatt csak belekerült ez a 3 milliárd, nem tudom miért került be a 3 milliárd, ami belekerült. És ottan utána ezzel úgy tűnik, hogy nem fog egyáltalán. Ez a 3 milliárd bekerülhetett volna piaci alapon is. Illetve azt kérdezem, hogy amikor az állam berakt 3 milliárdot, az is lehet piaci alap? Lehetséges piaci alap, lehetséges. Tehát biztos megtaláljuk ennek a módját, találtunk a speciális esetet, amikor azt mondjuk, hogy igen. De ebben az esetben... Ugye azt kell, hogy akkor az államnak nagyobb felügyeletet kell gyakorolni, vagy pedig. Sokkal... Magyarul hogy akkor ne 49-51, hanem 51-49 legyen? Hát figyelj, vagy mondok más valamit. Azt mondja, hogy az állam beleteszi a mérleg, beleteszi a pénzzel, megnézi a mérlegét, és azt mondja, hogy figyelj, ezeknek a hiteleknek a, a nem tudom hány része, ez, ez, ez az sem semennyit nem ér, ezeket le kell írni, ezt írjad le te a saját. Tökét veszembe, te mint 100%-os tulajdonos, és ha majd leírtad, és a bankoknak a mérlege tiszta, akkor beleteszem az odafűltök pénzét. Nyilvánvalóan ebben az esetben az odafűltök nem 49%-os tulajdonosok, hanem ha elfogadjuk, elfogadjuk ugye ezt a e, e, egyharmados tőkelejére, akkor lényegesen nagyobbak. A mai is egyedek között arról is szólt, hogy az ember a személyes érintettségével, vagy a személyes történetével ne akkor hozakodjon elő, amikor már késő van, tehát az én személyes érdeklődésem, egyébek között annak is betudható, nem csak azért, mert ez egy érdekes bank, hanem mert az ügyfele vagyok, és természetesen ezeket a kérdéseket majd föl fogom tenni a banknak is nem abban a formában, ami neked, de ha bár én sose venném a bátorságot, mert gyáva vagyok, hogy vagy kis részvényes legyek. Akkor, amikor a részvényesei megérték ennek a banknak ezt a bizonyos feltőkésítést, vajon Kérhettek és kaphattak-e magyarázatot a történtekre, beleértve azt, hogy most meglehetősen hosszú vita után született egy olyan döntés, amely döntés ugye megszületett, de hogy annak ki és milyen módon fog eleget tenni, illetőleg ha nem tesz eleget, annak milyen következményei lesznek, ezzel én már, mint betétes, nem biztos, hogy szívesen szembesülnek. Hát ugye az, hogy egy bank elveszíti a tőkéjét, nekem egy jelentős részét, ugye a bank, egy banknál az a fontos, hogy stabil legyen, és a bank stabilitását két dolog adja, az egyik az, hogy megfelelően likvid legyen, tehát hogyha a betétesek a szokottnál nagyobb arányban váltják vissza a pénziket, akkor arra legyen a banknak cash, ki tudja őket fizetni. A másik pedig, hogy legyen elég saját tőkéje, tehát hogyha hitelezési vesztességei azok nagyok, akkor, és le kell írni őket akkor a tulajdonosok veszítsék el a, a befektetett pénzük egy részét, és ne meg a betétek kifizetési szolgáló forrást. Ugye jelen esetben, amennyire én tudom, arról van szó, hogy a banknak a saját tőkéje nem elég. Tehát a, a saját tőkéjét lesz itt lesz el, és hogyha ez a tőke. Annak körülbelül ugye a harmadát tudtok. Annak körülbelül egy harmadát, de ha jól tudom, a tőke megfelelése az viszonylag nagy volt ennek a banknak. Tehát hogyha bizonyos, ha ez a veszteség most vagyok esetleg meg a későbbiekben további leírások miatt elég nagy lesz, és ha úgynevezett minimum tőke megfeleléssel nem lesznek meg a bankok, akkor erre viszonylag egyszerű szabályok vannak, pontosabban világos szabályok vannak, mert egyszerűen világosak. Ebben az esetben az MNB, mint felügyelet átveszi a banknak az operatív irányítását, és a tulajdonosoknak a joga arra korlátozódik, hogy tulajdonosok legyenek, de nem szólhatnak bele semmibe, sem személyi, sem üzleti, sem operatív, sem stratégiai döntéségben. Tehát az van, hogy ha sok el, a veszességet túlságosan sok saját tőkét meg, akkor jön a felügyelet, átveszi az irányítást, a tulajdonosok meg a sorokba vicsőröketnek egy sámin, és nézhetik, hogy mit csinálnak azzal az... Jó, most egy döntés született két ütemben a feltőkisítésről. Az, hogy ez bekövetkezik, illetőleg az, hogy ezeknek az időpontja hány hétre van a mostani eseménytől, erre egyébként... A felügyeletnek, vagy azon kívül van-e strikt szabálya, vagy ez szokásjog, vagy esete válogatja? Hát, ennek van egy szabályrendszere, de ha jól tudom, nem annyira égető a dolog. Tehát gyakorlatilag lehet ez. baligáz, a legfontosabb az, hogy a betétesek biztonságban tudhatják-e magukat. De a betétesek mi alapján tudják egy ilyen szituációban eldönteni azt, hogy ők most biztonságban érezhetik magukat, vagy sem? Egyrészt van betétbiztosítás, tehát azt mindenki tudja, most utána tud nézni, hogy ezzel kapcsolatban ő biztosítva van-e, vagy sem. Uh, illetve hát azt kell tudni, hogy, hogy ez egy ilyen. A betétbiztosítás az minden bank esetében független, attól, hogy ez a Szécsényi Bank, a Unicredit, vagy bármi más termék megjelentést hallottak, evidens, vagy erre egy külön megegyezés kell. Létezik-e olyan betét, amire nem vonatkozik ez a bankgarancia? Uh, és most nem arról van szó, hogy ez egy bizonyos mértékig áll fenn, hanem hogy azon mértéken belül van-e olyan, hogy valaki nincs tisztában azzal, hogy az ő bankbetétjére ez a bankgarancia nem vonatkozik. Hát ebben emlők szakért, de tudomásom szerint, ha betét, akkor, akkor egy meghatározott beszél. Akkor ez automatikusan együtt jár vele. Igen, azzal kell vigyázni. Ez egy blanketta szerződés. Igen, azzal kell vigyázni, hogy ha valaki... Nem, nem betét van, hanem a bank kibocsájtott egy kötvényt, és azt a el, mert hogy ez jobb, mint a betét. Arra már nem vonatkozik. Arra már nem vonatkozik. Oké, okay, rendben van, tehát ez már legyen a betétesnek ö, a felelősség. Azt kérdezem tőled, hogy azok a határidők, amelyeket ilyenkor megállapít egy közgyűlés, egy ilyen közgyűlésen egyébként az állam nagy valószínűséggel valamilyen módon képviselteti magát, mert azt feltételezném, hogyha 49%-ban tulajdonos, akkor biztos, hogy ott van. Igen, igen. K képviselteti magát, ő maga is szavaz, illetve, azt ne felejtsik el, hogy ha a tőke megfelelési, mondom, tehát a likviditási meg a tőke megfelelési arányai a banknak, azokkal egy kritikus szint alá csökkennek, akkor már a, a többségi tulajdonos sem szólhat semmit, mert akkor a felügyelet. Jó, de azt kérdezem, hogy a felügyelet ilyenkor automatikusan szól, vagy ki ad különböző vészjeleket, hogy egy, kettő, három. A tökemetfelelési és likviditási limitek felé közeledik a bank, akkor már üzeneteket küldnek ki a... Tudjuk azt, hogy ilyen üzenet ki lehet küldve, vagy nem tudjuk? Én nem tudom, hogy ki lett a küldve. Ha, ha egyébként kiküldtek ki volna, akkor egyébként egy banknak kötelessége ezt napvilágra hozni, hogy ilyen kiküldés van, függetle attól, hogy a tőke megfelelési mutatót éppen egy közgyűlés nem mutatja ki, vagy az ellenkezőjét? Nem tudom, ezzel egy felügyeleti embert, egy jogász meg. Az... Jó, én azt kérdezem, hogy ezt vajon egyébként a Magyar Nemzeti Banknak a hollapján fel kellene tüntetnie? Én tegnap kerestem, nem találtam, de ez nem azt jelenti, hogy nincs, én nem találtam Ö, egyáltalán nem biztos, hogy volt, Mondom, nem biztos. De ha volt, fel kéne tüntetnie. Nem tudom. Valószínűleg. Hát úgy van, figyelj, nem. Ez úgy van, hogy amikor közeledik egy bizonyos mutató felé a, a, a, a, a... Ezt egyébként a mechanizmusból adódóan a Magyar Nemzeti Bank, mint hogy egy irányítóközpontban központban az, emel, az ember szeme előtt vannak monitorok, ezt ő automatikusan látja, vagy ezt különböző adatokat kell lekérnie, vagy ezt ő automatikusan tapasztalja valamiből? Hát, e, Én úgy tudom, hogy a bankoknak jelentési kötelezettségük van, és az MNB, napi, illetve a felügyelet, az mb nek a felügyeleti része, e, automatikusan ügyesletos az. Elvileg ez semmilyen bank, amelyik ezt a limitet egyébként megközelíti, nincs abban a helyzetben, hogy abban reménykedhet, hogy megúszza. De lehet, mert ugye, amikor közeledsz abban felé a limitek felé, amire, amire tudod, hogy felügyeleti Intézkedésre kerül sor, és te kapsz egy jelzést, tehát te magad is nézed, mert, mert te magad is nézed, mert nem akarod, hogy más szóljon, akkor léphet olyan dolgokat. De ha ezzel bevárja egyébként a bank tulajdonosa a közgyűlést, akkor e tekintetben ő azért e, a kérdés az, hogy vajon a Bonapater Patter az, hogy én ezt római jogból tanultam, tehát hogy a jó család a felelősségével gondolkodott-e. Igen, de ez nem a közgyűlésnek a feladata. Én ezt értem azért kérdezem, hogy vajon ezt megteheti -e hamarabb is. Meg hát a menedzsendnek a feladata, hogy elkerülje az ilyen eseteket. De úgy tudom, hogy ez hamarabb nem következett be, ezzel kapcsolatban egy közgyűlés hozott határozatot. Hát, igen, de mondom, nem tudom, hogy ezekkel a lényekkel kapcsolatban hogy állt Azt kérdezem tőle, hogy ilyenkor az államot ki nem személy szerint, hanem, hanem az a Magyar Nemzeti Banknak embere, vagy kinek az embere, vagy aki egyébként benne van a felügyelőbizottságban. Ha hülyeséget kérdezek, akkor elnézést? Ö, hát ez a. Nem tudom pontosan, de van egy ilyen, hogy nemzeti vagyonkezelő, vagy volt, ne? és ezt pedig átfazonírozták, át hogy pontosan ki képviseli. Ezt a fajta állami tulajdonokat régebben úgy tudom, azt képviseltem. Az egyébként, hogy az állam hagyta korábban, hogy megmaradjon, az 51-49, és nem a saját vára, a javára választotta az arányt. Annak mi az üzenete? Az a hogy bízott a managementben, és az adófizetők pénzét erre a menedzsmentre Azt kérdezem tőle, hogy vajon a tárgyalás folyamán felmerült-e a fordítottja, vagy nagy valószínűséggel nem? Azt gondolom, hogy már erre úgy indult a dolog, hogy, hogy valaki valami fotinak sem mellett a tisztadták. Amikor létejön az állam tulajdonos 51-49, ott már nincs megállás a tekintetben, hogy aztán az teljesen felborul és száz százalékig állami lesz. Nem, mert dönthet úgy a, az állam, hogy annak ellenére, hogy a többségi tulajdonos a szakmai irányítást megtartja, a, meghagyja a kisebbségi tulajdonosnak, és bizonyos stratégiai hosszú távú döntésekben húzza meg a, a, a főcsapás irány, de hogy ezt hogyan valósítja meg szakmailag, az adott pénzintézet, vagy az adott vállalkozás rá a rábízza a Ez szakmailag azért is nagyon érdekes, de természetesen nem a saját kútfőnből vagyok okos, hanem hozzáolvastam, hogy a malévra annyiban emlékeztet a történet, hogy ugyanakkor olyan szabályoknak kell megfelelni az államnak, amely ennek a banknak a prudenségét, ennek a banknak a jó szakmai vezetését feltételezi, mert egyébként az uniós szabályok nem teszik azt lehetővé, hogy állami cég, magáncégben ilyen módon pénzügyileg tért nyerjen. Nem tudom erre mi az az uniós szabály, de az biztos, hogy hogy bármi fajta üzleti vállalkozásról van szó, meg a keretek, hogy alapvetően az, az állami tulajdonnal az állami tulajdon jelentette erőfölényel ne éljen viszont. Önmagában egyébként az állami tulajdon bizonyos fajta erősrőlénk jelent, szügyetlen attól, hogy az állam bármilyen szempontból is beleszól egy, egy, egy, egy, egy vállalkozásnak a működésében amivel tulajdonos, hiszen mondjuk, ha az állam tulajdonos, akkor valószínű az adott vállalkozás jobb hiteladós, tehát nyugodtabban lehet neki hitelt nyújtani, hiszen valószínű, nagyobb valószínűséggel fog a seggel alá nyúlni az állam, hogyha véletlenül van-e más olyan hazai bankról hasonló arányokat lehet felfedezni? Én szok A gránit Bank nem ilyen? Nem tudom. Ezeknek a kis bankoknak a ügyeit nem nagyon Az, hogy nemrég még ez a bank a hírek szerint azon bankok közé tartozott, amely adott esetben akár elnyelhette volna a Raiffeisen bankot, ez nagyobb mértékben szól az állam 49%-áról, mint töröcskei 51%-áról? Azt én nem azt az egész történetet, önmagában ugye egy valószínű... Jó, csak arra gondol, hogy az a bank, amelyik egy pillanatban még a Rájfejzet akarja megvenni, a másik pillanatban pedig annak a veszélye fenyegeti, hogy az állam olyan szankciókat alkalmaz a is mutatói miatt, mint amiről te beszélsz, azért ez egy nagyon furcsa állatorvosiló. Igen. <laughs> Néha rövid válaszok többet fejeznek ki, mint a hosszúak. Igen, az a helyzet, hogy én nagyjából olyan négy hónappal ezelőtt hallottam, már az, akkor már ez, ez ilyen szóbeszéd volt, ugye ott hogy a körmendés üléke takarik szövetkezik, ha jól emlékszem, amelyikhez felügyeleti biztos kellett kinevezni. Annak a kudarcában érintett volt valahogy a Széchenyi Bank is, ha jól tudom, a bank hitelette a takszövőt, és akkor már, már itt revesgették, hogy azért itt sincs rendben és itt is hát valamifajta ilyen felügyeleti akcióra sor fog kerülni. A sor került. Azt kérdezem tőled, hogy ezzel kapcsolatban magának a banknak milyen tájékoztatási kötelezettsége van, mert hogy az összes hírportál a hvg.hu hírét vette át, akik egyébként nem kaptak hivatalos tájékoztatást tudtammal a marketingosztálytól, úgy szedték össze az információikat, ahogy összeszedték, gratulálok hozzá, én nem értek hozzá. Hát ugye, amikor a tulajdonosok terveznek valamit, de még nem döntötték el, ezzel kapcsolatban nincsen tájékoztatási kötelezettség, de ez egy stratégiai dolog. Jó, de a közgyűlés, ha befejeződik, akkor a közgyűlés után elvileg, egy posztfeszt állapot után valamiféle tájékoztatást lehetne adni? A Széchenyi Bank nem nyilvános cég. Ez fontos. Tehát, hogy a ilyenfajta tájékoztási kötelezettsége a tőzsdélyre bevezetett fértenek van. Értem. Oké, okay, értem. Azt kérdezem a... tőled, hogy ez egyébként adott esetben egy személyel kapcsolatos belháború része is lehet, vagy ez egy szintisztán pénzügyi történet, miközben a kettő természetesen lehetheti is egymást? Hát Magyarországon is, mint a máshol is minden lehetséges, fontos emberek döntenek fontos dolgokról és nagy pénzekről, Jelentheti ezt István István szorítását, amely ezen eszközök révén valósul meg, független attól, hogy talán a Népszabadság top százában valahol a nem tudom hagyadik helyen még ott szerepel a maga tizenvalahány milliárdjával. Hát ezt egy politikai jellemző vagy a témát. Az embereket ismerő újságíró tudná e... Mert ugye az az összeg, amivel neki fel kell tőkésíteni ezt a bankot, amit egyébként nem vehet fel hitelként a saját bankjától, az egy olyan összeg, amely a saját vagyonának több mint 50 százaléka. Mondom, én nem vagyok kapcsolatban ezzel a köszönményes kapcsolatban ezekkel a körökközelet fogalmas is, hogy, hogy ami történik, az, az. Az -e bármit, de az egész történetnek nem lenne jelentősége, ha azok az jegyek nem lennének benne, amelyekről a legeljén beszéltünk, mert akkor egy szintiszta pénzügyi történetről van szó, ami éppen nem működik kielégítően. Itt most a gond az, hogy olyan hungarikumként működik, amely hungarikum akkor jött létre, amikor a tulajdonosának olyan egyedi e lehetőségeket biztosított az állam, amit adott esetben neked vagy nekem nem biztos, hogy biztosított volna, vagy szinte biztos, hogy nem biztosított volna. Igen, tehát kétségtelen, hogy ilyenkor felmerülnek az ilyen összeesküvés elméletek, ugyankor az se zárjuk ki, és ez tényleg nem tudom, így van el sem, hogy itt mindenki és hozzá nem értő módon járt el. Van egy bank, ami rosszul uh, helyezte ki a, a, a betétesek pénzét hitelbe, azon taknyolt egy óriásit, az állam feltökésítette úgy, hogy oda se figyelt, hogy milyen az az intéz, pénzintézet, milyen a menedzsment, milyen a mélylegszerkezete, milyen az eszközminősége, Tehát lehet, hogy ez csak az is lehet, hogy egyszerűen csak fiveszantizmus az egész. Van-e prognózisod a tekintetben, hogy szerinted augusztusban ez a történet megjelenik-e, és ha megjelenik, hogyan vagy el fog tűnni, hogy a dolog rendeződik azon a módon, hogy helyreállnak a mutatók? Nézd, Hát hogyha ugye ez egy ö, Magyarországi visszenszer rendezkező pénzinféze, tehát hogyha olyan dolgok történnek, amelyik a tulajdonosi szerkezetet illetve a banknak a a pénzügyi mutatóit befolyásolják, akkor ezzel kapcsolatban nyilván tájékoztatást fogunk kapni a felügyeletkörület a, a pénzintézetből. Már csak azért is, mert meg kell a bekétesei, hogy nem égette el az összes pénzt. Végezetül, de nem utolsó sorban az a hír, mely szerint tervezik az állami kezelő központ beolvasztását a Magyar Nemzeti Bankba. Ez mennyiben része ennek a történetnek, vagy sehogyan se? Hát ez is, eset tudom elhelyezni ebben a térben hogy az függetlenül van-e vagy sem, vagy esetleg ez a szétségi bankos történet, ez már pontosan ezért van. Hozzáteszem az államadosság központ hogy összekötni a vezetőjével, és hogy azért olvasztanánk be, hogy a vezetőjének mi inkább alávágjanak. Ez nem igazán ez nem túl logikus, hiszen ha nem szeretik a vezetőjét, akkor már leváltják, leváltja a minisztérium. Alapvetően nem szerencsés beolvasztani, bár régen több helyen volt ilyen, hogy az államadóságkezelő és a Nemzeti Bank hatás volt, de most általánosságban egy külön van, és Magyarországon is külön van. Ezt ugye a Bokros csomag hozta létre ezt az intézményt, ha jól emlészem, de most már 20 éve lassan. És az államadóságkezelő központ egyébként a magyar államigazgatáson belül egy, egy jól és professzionálisan működő intézmény volt mindig is. Azon túl, hogy, hogy, hogy nem kell ilyen szuper Iga intézményeket létrehozni, pláne nem összekeverni az ilyen monetáris, meg ilyen államodossági funkciókat. Önmagában egyébként a jól működő szervezet volt, nem tudom, hogy működtél ezzel. Köszönöm szépen, hát ma nem panaszkodhattál volt a kérdések, még egyszer nem tagadom, hogy benne volt a saját érintettségem is, és próbálok az egészen túlmutatóan mindenki számára egy olyan történetet bemutatni, amely történet azért van valami, ami nagyon nem stimmel, vagy csak én érzem azt, hogy megint sikerült egy olyan dologra rátapintani, amiben az a szituáció, tehát az a konstrukció, ami létrejött, önmagában abban benne volt mindadnak a lehetősége, amit most itt megbeszéltünk, és amely olyan piaci egyenlőtlenséget hozott létre, amely piaci egyenlőtlenséggel kapcsolatban nagy valószínűséggel a szakmának úgy kellett volna felszólalnia, hogy ez a szituáció megszűnjön, így aztán ez a mostani szituáció se jöhetett volna létre. Hát nem nagyon van beleszólása senkinek, mert eldöntik a fejünk fölött, hogy hogy mint van. Egyébként a dolog papíron szabályosan zajlik. Van olyan bank, ami nem tagja a Bankszövetségnek? Nem tudok Jó, hát akkor a Bankszövetség ezügyben azt gondolom, de ezt a tévedés maximális kockázatával mondom, lehetett volna egy kicsit bőbeszédünk. Köszönöm, Péter, a rendelkezésre állást. Nincs. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Milyen hom? Érdekes. Azt mit jelent? Az érdekes az, ahol mindig óvattal kell lenni, ugye egy nőre azt mondják, hogy érdekes, akkor azt lehet tudni, hogy az csúnya. Hát egy országra azért az más. De hát nem nagyon foglalkozom, ha, ne, ha nem muszáj, nem nagyon foglalkozom se politikával, se, se közérettel, se semmilyen. Nem úgy beszűrődik persze, az ember nem tudja kikapcsolni magát, de igazából most, most magának be vagyok itthon. Holnap és vissza? Igen. És aztán rögtön kezdődik a G7, illetve már holnap elkezdődik a G7, de hát az igazi nagy események, azok csütörtökön lesznek. Te is ott lesz -e? meg vagy híva? Hát nem vagyok meghíva, bejelentkeztem. És miről beszélnek a g 7 Hát sok mindenről, a világ folyásáról, hát nyilván Ukrajnáról is kell beszélni most. Nekem egyébként ezzel kapcsolatban ilyen érdekes tapasztalataim vannak, azt hiszem... Voltam már néhányan, tehát Oppen-Hágával szem voltam egyszer, meg, meg Kölnbe, és uh, igazából az derül ki, hogy, hogy nem derül ki semmi, szóval ezek, ezek ilyen protokoll események, amit ottan az emberek, az államfők, kormányfők beszélnek, tehát az, az úgyis ugye négy szem közti, vagy, vagy tíz közt vagy tizennégy közti Mit meg ugye elmondanak, mint, mint üzenetet, az, az, meg, az meg ilyen egyenszöveg, és különben is ezek már túlléptek azon a mércél, mértéken, ami, ami a hújságjúra élag értelmezhető. Szóval ahol 1500 újságíró van, az olyan, mint egy se lenne. Tehát, akkor, akkor már teljesen, akkor már ennyi pénzre a rádiót is hallgathatom. Azért hát, mégis mindenki elmegy, mert hát. A hangodnak ez a fátsága, nem is Gáborral beszélgetek, az a Tegnapi estének a mai hangulatodnak, vagy csak a fülem működik rosszul? Nem. Olyan vagy, mint aki kétoldali izé, heróttal van tele? Nem, nem, ez egy tévedés. Nem. Vagy olyan vagy, mint hogyha aludnának melletted? Hát ez aztán meg végképp nem áll. Nem teljesen normális vagyok, én is a hangom és a helyzet is. Jó, ezzel együtt mindig mindenkinek a hangjában olvasni szoktam legfeljebb tévedek, vagy ilyesmit olvasok, ami nincs benne, csak én érzem. Hát várom az izgalmas kérdés, és akkor majd én is felizgulok és akkor majd... Nincs, nincs izgalmas kérdés. Nem, a, tegnap, a, a tegnapom egészen elképesztő volt, mert különböző emberekkel beszélgettem, és pont reggel mondtam a honpolának, beleértve, ugye az estét is együtt töltöttük, hogy igazán sok mindent elmesélhettem volna, hogy maga a háború... A háború? Maga a, a politika olyan, mint a rózsák háborúja, szóval, hogy... hogy, hogy, hogy, hogy Irodalmilag könnyebb megfogni, mert amikor az ember túl közel kerül hozzá, mert annak résztvevői minden áttét nélkül mesélnek róla, és tennap ebben volt részem, akkor az ember egyrészt feldobódik, hogy valaminek a részese, holott seminek se a részese, hiszen általában múltbéli eseményekről van szó. Másrésztről egy teljesen idegen világról van szó, aztán elkezdi magától elidegeníteni azt a témát, mert azt érzi, hogy valahogy távolságot kellene tudni tőle tartani, és azt aztán így jutott eszembe a háború. Ez egy fradi elszólás ez a háború, és az az érdekes, hogy ma reggel egy, egy barátommal beszélgettem, és ugyanezt a szót mondta ő is, és úgy meghökkentem, és azt mondta, hogy tehát, tulajdonképpen egy háború van Európában, és így van. Tehát az, ami Ukrajnában van most, mindegy, hogy mekkorák a léptékek, és hogy, hogy hánya halnak meg, meg hogy korlátozott vagy nem korlátozott, de lényegében itt tőlünk nagyon nem messze folyik egy háború, ami most már lassan tényleg az. Tehát most már nem arról van szó, hogy urak és hölgyek üres óráikba lövöldöznek egymásra, nem, itt most már tényleg komolyabb összecsapások vannak, és politikai célokkal, amelyeket mind a két fél meg akar valósítani, ez egy háború. Ki a két fél? Jó kérdés, akkor minden résztvevő fél. Nincs két fél valószínűleg, sok fél van. De hát egyrésztől van Oroszország, másrészt van Ukrajna, ez, ez így biztos. Aztán sok mindenki belekever még, sok mindenki önállósodik, vagy, vagy látszat önállósodik, és nem mindig lehet tudni, hogy ki mögött kiáll. Yeah. Ugye, amikor az embernek valamilyen fáj, vannak orvosok, akik hisznek a gócban, és vannak olyan orvosok, akik azt mondják, hogy tök hülyeség, mert ilyen nincs, amikor ugye keresik annak a gyulladásnak valamilyen anatómiai helyét, és az lehet egy fog, vagy lehet gyomor, vagy nagyon sok minden más, és van, akik teljesen tagadják ezt a tételt. De most ott egy ilyen gyulladás alakul ki egy góc, aminek meg kéne találni az okozóját, már aki hisz ebben a teóriában? Nem, a góc már régebben megvolt. Tehát az, hogy, hogy Ukrajnában valami nem stimmel, tehát valami bűzlik Ukrajnába, hogy nem működik, vagy nem jól működik, meg, meg hogy gazdaságilag és politikailag is nem eléggé stabil, és hogy gazdaságilag az összeomlás felé rohan, ezt lehetett látni. Hogy ebből aztán politikailag mi lesz? Hogy a különböző politikai érdekek és a politikai bölcsességek, vagy azoknak a hiánya milyen konstellációt hoznak létre, azt nem lehet előre látni, szerintem azt azok se látják előre, akik, akik nagy spillerként azt hiszik, hogy ők irányítják a dolgokat. Háború... Ezt az egészet valaki irányítja, vagy ez alakul? Nem, hát valaki hát alakul is, meg irányítját. Az irányításat azt értem, hogy próbálnak valamilyen módon aktívan részt venni benne, és azt hiszik, hogy ha ezt lépik, akkor ebből ez lesz, és akkor az nekik jó lesz. Na most ez nem így történik. A legtöbb háború tulajdonképpen a belegondolsz logikailag el se szabadna indítani, mert, mert nyilvánvaló, hogy, hogy valamelyik fél győzni fog, tehát valamelyik fél rosszul kalkulál. Mert, mi a háború célja? Mert ugye nem is kell tisztázzuk, akik a háború résztvevői. de mi a háború célja? Hát sokszor maga a háború célja, maga a háború Maga? Moga. Hát nyilván politikai és, és gazdasági és és egyéb tények, tények teremtése. Amely... Ha az Úristen egyik nap felébredne, és azt mondaná, a Putyin elvtárs, neked adom Ukrajnát, akkor megszűnne az egész? Mert akkor azt mondaná a Putyin elvtárs, hogy oké, okay, elfogadom? Mm, én inkább úgy fogalmaznék, hogy Putyin elvtárs arra már rájött, hogy egész Ukrajnát nem tudja megkapni, bekebelezni. De akarná. De befolyási őt se tartani. De akarná. Hát igény lenne rá, igen, persze, hát nézd, ez mindig, ez az, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy a status diktátum, vagy a status a hatalmas ereje, tehát, ha van egy helyzet, akármilyen rossz, azt, azt ha nem is fogadja el mindenki, de, de annak a megváltoztatása, az, az mindig egy, egy, egy erőszakos aktus, az mindig egy erőszakos és egy nagy, komoly változás, tehát, nagyon sok sátusztó alakult ki Európában, nagyon hosszú ideig, és, és a megváltoztatása majdnem mindig csak háborúval. Vagy háborúval. Jó, ugye, amikor volt, vagy féltek a mozgósítástól, akkor ugye arról volt szó, hogy hány, hányan jöttek át kárpát ukrajnából Vajon mi lett annak az oka, hogy Európát még nem özöllődték el, az Ukrán menekültek? Nem van könnyű bejönni. Hát egyébként várj, most, most, hogy vízunkkönnyítések lesznek, ez, ez még előállhat. Egyébként elég sok ukrán él Európában. Tehát azért, ha, ha... Most nem azokról beszélek, akik már átjöttek, hanem akik most át akarnának jönni humanitárius okból, mondván hogy háborúval. Mit Mi, mond arra a fejlet erő. Nem olyan háború van, és, azok a, és az a háború nem ott van, ahol, ahol a nyugati határ van. És azért valahol... Elmenni valahonnan, tehát mi mindig azt hiszük, hogy, hogy, hogy jön, jó nincs mit csinálnia, és akkor idejön hozzánk rontani a levegőt, élni ami, élősködni a mi nyakunkon, azért ez nem így van. Tehát valaki, hogy ott a, a, a lakását, az egzisztenciáját, az országát, a munkáját, a családját, az, az nem olyan egyszerű. Tehát azt, azt az ember nem jó dolgából teszi, ha teszi, akkor erre nagyon nyomós oka van. Most ilyen nyomós oka mondjuk egy Kárpát-Ukránnak egyelőre nincs. Uh, ami Európában a bevándorlás ellenességgel van összefüggésben és nem kizárólag uh, itt most az arab uh, országokról van szó, hanem azokról a kelet-európaiakról, akik a csatlakozás után fogták magukat és mondjuk Angliában kezdtek el dolgozni, az ezzel kapcsolatos ellenességet és az ezzel kapcsolatos politikai erőknek az uniós választáson való sikerét mennyire kell komolyan venni? Mennyire várható az, hogy ezekből a felángolásokból olyan szabályok születnek, amelyek korlátozni fogják azt az Európai. Annak az Európai Uniónak a, a szabad mozgását, amely korábban éppen arra volt büszke, hogy benne a munkaerő úgy áramlik, mint ahogy testben a vér. Hát nem vagyok, jó, de én azt hiszem, hogy, hogy ez igazából senkinek se érdeke. Tehát egy dolog a nacionalista, meg idegenellenes propaganda, amelyet nagyon jó hasznosan, nagyon jól föl lehet használni. Tehát ami a politikusok számára egy, egy éltető elem, De egyébként hát, mifelénk is. De hát azért például, ha megnézed azt, hogy kik azok, akik mondjuk Angliába mentek, és mi csinálnak, és ha megnézed a statisztikákat, akkor elképesztő dolgokat veszel. Tehát például azok ö, fiatalabbak, jobban képzettek, kevesebb közöttük a munkanélküli, több ö, társadalombiztosítást fizetnek, kevesebb társadalombiztosítási szolgáltatást vesznek igénybe, mint az, mint az igazi angolok. Ez, ezek tények, statisztikai tények. Az egy más dolog, hogy a statisztikai tények akkor, amikor érzelmekről, meg idegen ellenségből van szó, nem érnek semmit, mert nem hiszik el. De ö, valójában ez történik, és ha megnézed a, a, a bevándorló országoknak a történetét, a nagyon sikeres országok azok bevándorló ország voltak. Hát most, ha nem mondjak az Egyesült Államok. Tehát nem vé, azért ezek nem véletlen dolgok. Akik mennek, azok a legmozgékonyabbak, mindig a leg, leghatékonyabbak, a legvállalkozóbbkedvűek, akik elmernek indulni. Magyarországon a, gyakorlatilag most megindult ugyan egy mozgás kifelé, de Magyarország egy hírhetten. Hát statikus ország volt, gondolja arra, hogy milyen nehéz Magyarországon átköltözni, mondjuk. Őt. Nem, ez teljesen tisztában vagyok. Őt. Menjünk akkor vissza a világ annak arrafelére, ahonnan az előbb eljöttünk, és menjünk egy kicsit még keletebbre. Ez az új eurázsiai izé, ez valójában egy vicc? Nem vicc, és van racionális magva a dolognak. Tehát, mint, mint minden integrációnak. Az egy más dolog, hogy például ez az ukránok számára nem véletlen, hogy azért ott ott van a konfliktus, az ukránok számára esetleg lehet kevésbé vonzó, mint mondjuk egy Tadjik számára. De az, az hogy, hogy létező országok és korábban is létező gazdasági egységeket, tehát az a Szovjetunió egy gazdasági egység volt, ezek megpróbálnak valamilyen módon integrálódni, ez önmagában egyáltalán nem negatív dolog, és ebben, ebben ez pont olyan logikus, mint az európai integráció. És Hát ugye ezek európai integrációja azért eléggé nehézkes lenne, tehát ennek van. És az, hogy éppen kik a tagországok, az minek a függvényében jön létre? Hát egyrészt ugye alapvetően földrajzi, meg, meg hát történelmi és politikai, tehát uh, nyilvánvalóan... De az említetted a tadszikokat, tudtam, hogy egyébként a kazakhok, a belaruszok és a, és a... Hát ez a maga, a kazakh, a kazakh, a belorusz, és hát ugye az ukrán lett volna, az kiesett de nyilvánvalóan a cél az, hogy ezeket a középázsai köztársaságokat, vagy legalábbis egy részüket szintén oda be, valamilyen módon bevonják, és ezt ez, ez nem azért csinálják, nem csak azért csinálják, mert az orosz medve rájuk mordul, hanem mert ez nekik is valamilyen szinten érdekük, De mondom valamilyen szinten meg, hogy aztán ez milyen jellegű integráció, hogy ez meddig megy el, hogy aztán ennek milyennek a... a gazdasági hatásai, és főleg az, hogy vannak-e alternatívái, és ha vannak, akkor, akkor is elég vonzó-e. Tehát ott, ahol nincs alternatíva, ott, ott nyilvánvalóan ez az integráció vonzó lett. A volt szovjet köztársaságokban, a többségükben a Szovjetunió fölbomlása egy ö, gazdasági visszaesést, káoszt, társadalmi és, és egyéb gondokat okozott. Ö, az ő számukra, tehát ha kirgizjába elmész, ott, ott rengeteg kirgiz párás szemmel gondol arra, hogy, hogy hát a, a Szovjetunió, hogy az milyen jó volt. Miközben a kirgizek közül, még ma is, tényleg milliók dolgoznak uh, Oroszországban. A kirgiz nemzeti jövedelem, most az adatokat ma nem tudom, de mondjuk négy-öt évvel ezelőtt életlen még emlékszem, jelentős része abból, származik, hogy hazautalnak az Oroszországban dolgozó vendégmunkások. Egyébként ukránok is dolgoztak, és dolgoznak mai napig Oroszországban, és utalnak hazafényt. Hát tehát ezek létező gazdasági kapcsolatok, ezek, ezeket nem, nem Putin találja ki. Oroszországban olyan 9 millió körül veszik a, a különböző Hát voltak köztársaságokból dolgozó vendégmunkásokat. Más kérdés, hogy ezeknél Oroszország is a Pont ugye, hogy mondjuk Németország összeomlana, ha minden török hazamenne onnan. Menjünk akkor most Dél-Európába. Miért fogta magát ez a spanyol király és lemondott? Mit tunt meg? Vagy mi a baj az egészséggel? Hát, hát nem, hát az az igazság, hogy ő tunták meg. Szóval <coughs> minden, minden kutatásban rettenetesen síralmasan szerepelt a királyi ház, és tulajdonképpen. De ekkor... hogyha egy király leszerepel, akkor lemond? A dolog úgy vetődik föl, hogy abban reménykedik a, a, a monarchia és a monarchia mögött álló politikusok abban reménykednek, hogy ha a Fülöp herceg lesz a király, aki egy, egy sokkal népszerűbb, pozitívabb, modernebb, fiatalabb. Jó. A mostani királya mi a baj? Hát a mostani király egyrészt elhasználódott, másrészt.. Volt, Még mindig a volt, fal mellett, mert hogy használódott. A királyi háznak is. Hát a, a, a konkrét ügy, ami, ami elvezetett a lemondásáig, az ott kezdődött, hogy a válság csúcspontján 2012-ben elment elefántra vadászni, ráadásul társaságban, valahová, Dél-Afrikában, ahol is ö, megcsúszott, eltörte a csípőjét, ebből botrány lett, mert ugye kiderült, azóta nem is nagyon tud járni, tehát a csípője se jött rendbe, meg a renoméje se jött rendbe, noha ö, tett egy példátlan lépést, nyilvánosan, amikor Hát kijött az első műtétje után nyilvánosan, bocsánat. Kért a népétől, és azt mondta, hogy hát én egy hibát követtem el, és ez nem fogok betelni. szóval azt olvastam, ez mennyire igaz, hogy a spanyoloknak annyira van a monarchiából, hogy most hogy a király lemondott, azt mondják, hogy szűnjön meg a királyságot, csak úgy meg tud szűnni, vagy hogy van ez? Nem, a dolog úgy áll, hogy ők már korábban is, tehát a spanyolok egy része, és valószínűleg most már többsége, monarchia ellenes, amiben szerepet játszott a királynak az utóbbi szereplés, és most. Azzal, hogy a király lemond, és majd Fülök, aki mondom, egy, egy minden szempontból támadhatatlanak figura, mint személyében legalábbis, mint az apja, lesz a király, talán ez megmenti a monarchiát. Szerintem ez van e mögött. Én nem ismerem a spanyol alkotmányt, a spanyol alkotmányban benne van, hogy spanyolország királyság? Hogy nem? Természetesen. Tehát ahhoz meg kell változtatni az alkotmányt, hogy megszüntessék a királyságot? Igen. És meg akarják szüntetni? Hát ki ez az alany? Nem, tehát a spanyolok. Tehát lehet-e népszavazást tartani? A spanyol alkotmánybíróság elutasítja az arra való kezdeményezést, mert szerint a spanyolok kezdeményezik azt, hogy szűnjön meg a királyság. lehet -e ezzel kapcsolatban népszavazást tartani Spanyolországban? Nem, nem tudom, nem ismerem a spanyol népszavazási törvény részleteit. Egy biztos. Ezek, ez, egy, ez, ez ugyanaz, mint amit mondtam a, a háborúnál a politikusoknál. Tehát Tesz a király egy ilyen lépést, ami, ami egy ilyen kétségbeeset utolsó lépésnek tűnik, hogy megmentse a monarchiát. De lehet, hogy pont azért, mert ezáltal ugye hát lemondott, tehát az egész mozgásba lendült, megváltozott a státuszkó, és most ki kéne az új királyt. Hát nem én ezt értem, de én, aki nem értem soha a büdös életben királyságban, áruld már el nekem egy spanyolnak, mennyire fontos, hogy ez az ország királyság? Mennyire fontos egy belgának, hogy királyság? A belgák az egy más kérdés. A spanyol történelem olyan furcsa módon alakult, hogy, hogy a dolog fontos lett. Tehát Spanyolország királyság volt. Akkor Spanyolország közszáll... De a te barátnőd, aki például katalán, neki a spanyol király, az micsodája? Hogy beszél róla? É... Nem beszél róla tiszteletlenül? Érdekes. Ez nagyon érdekes. Olyan mondjuk 6-7 éve még a tisztelet hangján beszélt róla. Tehát tehát a spanyol, a spanyol történelemben ez a királynak azért volt egy, egy ilyen dupla fenekű szerepe. Spanyolország királyság volt a köztársaság, amelyet leverte franco és jött egy fasiszta diktatúra. És a, a végén a franco korábban egyébként egy ideig nem is volt királyság érdekes módon, teremtett egy királyságot, amelyben azonban nem volt király. Hát hiszen ő volt ö, Isten. És hogyan jött vissza a királyság? Hát úgy, hogy a franco ezt a királyt, mert az apját, az, aki, aki a, a jogos király lett volna, nem volt visszahelyezni. Ezt a királyt megtette trónörökösnek, és, és ő lett. De ő egyébként benne volt abban a családban, akiből lehetett ilyesmit csinálni, vagy azt mondta a kónnak, hogy legyélte a spanyol király. Nem valószínű. Ezek burbonok, ezek a, a, a, a spanyol örökérségi háború óta, ők a, ők a királyok Spanyolországban. Ez egy egyenes ág, és, és teljesen. Hát ez a francia, ugye a Habsburgok voltak korábban, a, hát ez a spanyol és aztán lettek a burgonok. és de ez a király egy nagyon pozitív szerepet játszott az átmenetnél, tudni, lé, amikor a, a, a frankó azt gondolta, hogy a, majd a király stabilizálni fogja az ő rendszerét. De nem ez történt, hanem amikor megtörtént a demokratikus átmenet, akkor egyrészt önmagában egy pozitív szerepet játszott, majd amikor volt egy pucs, nem 84-ben, ahol a, a frankoizmus utolsó, hát elbocsátott légiói, a civilnek néhány tisztje megpróbált egy pucsot végrehajtani. Egyébként akkor egy, egy olyan kormány volt, amelynek a feje maga is a, a Frankó korszakból, a Frankó gárdájából lett, persze demokratikus, politikus. Akkor a király, mint a fegyveres erők főparancsnoka a uniformzsa váltta magát és a televízióban elmondta, hogy hát kérem szépen, erről szó sincs. Ezek az urak hiába esküdöznek, hogy ők az én embereim és az én szellememben működnek. Nem így van vissza kell állítani a demokráciát, és a pucs egy nap alatt megbukott. Nos, ez egy nagyon fontos szerep volt, ezzel a király tényleg nagyon komoly népszerűséget szert, és hát tényleg egy, egy, ezzel meg is alapozta hosszú-hosszú évekre azt, hogy, hogy nem szólt bele senki. És a, a, az akkor a nagy történelmi kompromisszumban szerepet játszott kommunista párt, amely ugye az ellenállásnak, a frankok ellenállásnak a fő ereje volt, az is elfogadta a monarchiát. Később lassan kezdett földgyűlölni bizonyos monarchiá ellenes hangulat, de ez nem érte el a kritikus tömeget. Mondom egész addig, amíg ezek a botrányok előtt nem jöttek, ez aztán jött még a, az egyik hercegnő botrány, erről már többször beszéltünk, hogy milyen pénzek és hova mentek, és, és a férje ügyeiről tudott-e vagy nem, ugye a folyik bírósági ügy is ezekben. Tehát megrendült a monarchia, és kíváncsi vagyok, hogy most mi lesz, és mindez még megtetéződik azzal a, azzal a katalán ügyel, amely katalán függetlenségi törekvéseknek a, a vezető ereje, és ma már az országon belül lesz ki, vagy a Katalónián belül ez kiderült a mostani Európai Parlamenti választáson a legerősebb párt. A köztársasági baloldali párt, ami hát már nevében is köztársasági, tehát ami nem, nem csak hatalmától vagy Spanyolországtól elszakadást akarja, hanem egyébként is köztársasági érzelmi. Tehát itt olyan folyamatok mennek végbe, amelyeknek a végkimenetele nem látszik. Én ennek ellenére azt hiszem, hogy, hogy ha, ha ezeket a mostani turbulenciákat túléli a monarchia, akkor ez a Fülöp herceg, aki egy rendkívül kultúrált, rendkívül művelt, sok nyelven beszélő, külföldön tanul, tényleg ilyen igazi európai figura, egyébként egy szálfa, magas, jó kiállású úr, a felesége egy, a, egyik legnépszerűbb televízió bemondó volt, egy, az is egy nagyon, hát ő is, nem tudom, hölgye, mondják ezt egy jó kiállás, de nagyon attraktiv. El kell, hogy köszönjek tőled. Ez a mai nap, ez nagyon nagyon a tekinteből, hogy találkozunk, de mindenféleképpen hívni foglak még. Igen, is várom. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt? És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.